Ilia feketéből és fehérből szürkét kevert. Kevés kék zöld került még hozzá. Azután egészen apró, gondos mozdulatokkal kezdte a tegnap előtt rögzített két fehér pont köré a szem éri szét a vászonra vinni. Szívesebben hallgatott volna, de érezte, ez az a pillanat, amikor a nyugalom érdekében nem szabad tovább visszaélni Muszorski türelmével munkájának ütemétől függően lassan szüneteket tartva beszélt. Talán nem is szabadna emlékeztetnem önt erre, mert tegnap ez izgatta fel. Amikor a vérről. A folyton egyre bővebben ömlő vérről beszélt. Nem ez izgatott fel, tiltakozott Muszorszki. Tegnap is mondtam már, hanem az a felismerés, amire ezzel kapcsolatban jutottam. Nem vagyok ájúdozós, uri ezt ő is jól tudja. Ne kerülgesse hát, amit mondani akar. Olyan ellenállhatatlanul magával ragadó volt, ahogyan tegnap a két ivánról, a rettegetről és a fiáról beszélt, hogy azonnal láttam, amit ön kimondott. A cárevics halántékából ömlik a vér, végigcsorog oldalt az arcán, a nyakán. Először csak ezt láttam, azután a magával tehetetlen, elerőtlenedett testet, amint végigzohanva a szőnyegen fekszik. A rettegettet egy ideig nem láttam, igaz ön nem is beszélt róla. Először csak az ragadott meg, amit ön mondott. Amikor azután elmentem innen, és még este is sokat gondolkoztam ezen, az önszavai elindítottak bennem valamit, ami nem hagyott nyugodni, mert annyira igaznak éreztem. Egyre izgatottabban beszélt, bár a festés nem hagyta abba. Hogy a vasárnapi merinlet vérpatakja vérfolyammá dagad itt a városban, és másutt is. Ez az az igazság, ami megragadott. Láttam a vért, a Cárevicset, de egy ideig nem éreztem, mit tesz. Hol van a retteget? Pedig ott volt. Ott kellett lennie a szobában, hiszen a bőven kiömlő vérből következik, hogy ezt a pillanatot nagyon rövid idő választja el attól, amikor a halálos ütés érte a Cárevics halántékát. Mit tett a retteget? És akkor egyszerre rájöttem, hogy az őrült, meggondolatlan, iszonyú ütés után közvetlenül nem lehetett egy ideig cár, a rettegett, a saját vérén is keresztül gázoló uralkodó, csak, csak apa. Fel kellett ismernie tettének szörnyűségét, a tragédia visszavonhatatlanságát. És akkor már láttam a rettegettet is, amint letérdel. Majd lekuporodik a szőnyegre a fiam elé, mert csak így tudja a karjába venni. Az ölébe vonni azt, aki vér a véréből, test a testéből, aki tudjan talán soha vagy nagyon régen tartott csak így átkarolva, de most számára ez az egyetlen lehető mozdulat. A tenyerét a szorítja. Reménytelen, a rémület parancsolta mozdulattal, hogy ne fröcsköljön szökőkútként a felszakított érből a vér. Közben a saját homlokát is összevérzi. Másik kezével a már a halál felé nehezülő testet vonja magához, a derekkel ölelve. Élja felnézett, és tekintete találkozott a rámeredő muszaszkék pillantásával. Érti, magy Petrovics? Ilja hangja remegett a feszültségtől. Hogy-e érti? Muszarszky komolyan, méltósággal bólintott. Ön nagy művész, Ilja Jefimovics. Meghatott boldogságot érzek, hogy az én tegnapi dadugó szavaim igen, ezt köszönöm Önnek, de... Ilja elhallgatott, az ecsetet is letette. Bocsássam meg, hogy így elragadtak ezek a gondolatok. Ha nincs kifogása ellen, most ígyjuk meg ezt a teát. Ányecska hang nélkül megilletődött mosolyjal az arcán libegett a két férfi között a csészékkel. Jekatyerina Ivanovna biztosan nem értené, gondolta, hogy ezeknek a perceknek a nagyszerűségét nem szabad olyan megjegyzésekkel elrontani, hogy Magyesz Petrovics túlságosan mohón szürcsöli a teát, vagy hogy vigyázzon, nehogy a köntösére lőtyögtesse. A lelkesedés után, ahogy a szinte törvényszerű, szólalt meg Ilja két korty között, jött a kétség és a kiábrándulás. Eszembe jutott Svárc képe, Vyacheslav Grigorjevicsé, amit még valamikor akadémista korában festett a hatvanas évek elején. A kép ott függ Pável Mihálylovics gyűjteményében, többször is láttam. És bevallom még svác más képeit, pontosabban a Szerebljánszki herceghez és Lermontov Kalasnyikovához készített torrajzait, úgy vélem kellőképpen értékeltem, jelentékenynek tartottam. Nyilván azért is, mert Vladimir Vasiljevic mindig a lehető legnagyobb lelkesedéssel magasztalta a Schwartz történelmi érzékét, amit viszont nálam mindig hiányolt. Elhallgatott, ingerültem fújt egyet. Úgy látszik, Vladimir Vasiljevicnek ez a véleménye már életem végéig kísérni fog. Én már valahogy túl is tettem magam rajta. Legalábbis most így érzem. De... Ahogyan például az én kedves moszkvai barátomnak Szurikovnak a tavalyi nagyképét, azt Relecek kivégzését agyon hallgatta, az sajnos nem tett jót Szurikovnak, de nem erről akartam beszélni. Kinézett az ablakon, pillantása a háztetők fölött, egészen a néva túlsó partjáig kalandozott. Az akadémia Schwarznak ezért a képért a nagy ezüstérmet adta. Vladimir Vasiljevics szerint viszont a professzori címet érdemelte volna. Nem vitatom, és főként nem kívánom megbántani szegény Vyacheslav Grigorjevic emlékét sem, hiszen akkor halt meg, amikor én is akadémista voltam. 31 éves volt. Minden esetre Vladimir Vasiljevics többször is elmagyarázta nekem a kép előtt, hogy a mélységes borzadály érzése... A bűntudattól és fájdalomtól való kimondhatatlan gyötrődés fejeződik ki lángoló vonásokkal a retteget arcán és megtört alakján. Vitathatatlan, hogy Vladimir Vasiljevich meggyőzően tud fogalmazni, ha lelkesedik valamiért. Szórakozottan korcsolt egyet. Azután muszorszki nézett. Látta jön valaha képét? Hiszen először itt állították ki. Nem emlékszem rá, Nos, én jól emlékszem. Már csak a Vlagyimir vasiljevicsel előtte töltött percek számát is tekintve. Ekkor magyarázott nekem legtöbbet Schwarz történelmi érzékéről. És ezért természetes, hogy tegnap este eszembe jutott ez a kép. Hozzá Vladimir vasziljevic szavai. És egyszerre elment a kedvem az egésztől. Mert az a kép jó. Nagyon jó munka. Egy húszegy néhány éves fiatalember munkájaként valóban minden dicséretet megérdemel. Azután az is eszembe jutott, hogy Vladimir Vasilyevich már csak azért sem fog lelkesedni, ha én ezt megfestem, mert annyira a szívéhez nőtt az a kép, ami ismétlem valóban jó. Megpróbáltam kiverni a fejemből az egészet. Persze tökéletesen nem sikerült, de legalább újra nyugodtnak éreztem magam. Egészen addig, amíg ön az előbb a határokról nem kezdett beszélni. Hogyan is mondta? Hogy egyes nagyszerű elméknek, és itt ez a lényeg, hogy nagyszerű elméknek, mert Schwartz kiváló festő volt, nem sikerült valamit megtalálniuk. És akkor más elmék ismét gondolkodtak rajta. És megtalálták. Mosolyogva nyújtotta az üres csészét ányecska felé. Ez hiányzott nekem, Magyar Petrovics. Ez a bátorítás, amit anélkül adott nekem, hogy szándékában lett volna. Mert ezt nem mer kegyeletből kimondani. De talán még végig gondolni sem, hogy svárt képe minden kiválósága ellenére egy másik, hogy úgy mondjam, ma már nem érvényes határon belüli remek mű. Ha nem mutatom, és ha sem emlékszik rá, most kénytelen leszek néhány mondattal felvázolni önnek ezt a képet. Nem csak abban különbözik attól, amit én elképzelek, hogy egy-néhány órával későbbi pillanatot rögzít, hanem legfőképpen azért más, ami ebből a későbbi időpontból következik. A cárevics már egy ágyon fekszik, kinyújtóztatva, fejjel a néző felé. Elismerem, mester ilyen megoldott rövidülésben, ahogy azt mantennye a sírbatétele utat tanítják valamennyi jobb akadémián. Arcának sápadtságán nem csak az látszik, hogy halott, hanem az is, hogy ezt a halottat, vagy eszméletlen haldoklót megmostatták. Sehol egy vér, a halálos sebet, illetve a homlokot és a két halántékot, tehát körben a fejet, patyolatfehér kötést akarja. A retteget az ágy mellett karosszékben ül. Komoran. Megtörten. Az arcán lehet, hogy mind az ott van, amit Vladimir Vaszirjevic mondott róla, de az egész statikus, ahogyan jó értelemben véve az valamennyi piéta, a Michelangeloid kivéve, amiből évszázadok óta kifogyhatatlanul árad a fájdalom a szemlélő felé. Nekem pedig az ön gondolatát követve azután az is eszembe jutott, hogy nincs abszolút jó és abszolút rossz. Mindkét szereplő áldozat. Jó és rossz. Önmaguk végzetét hordozó vonásokkal. Aggódva nézett Muszorszkýra, aki fejét lehajtva, félig lehunyt szemmel hallgatta Ilja szavait. Rosszul érzi magát, Magyast Petrovics? Mégis hiba volt beszélnem erről. Nagyon sajnálom. ezt, a fejét ingatta, de nem nézett fel. Ne aggódjon! Csak elmélyedtem abban, amit ön mondott. És örülök annak a mély, igazi rokonságnak, ami kettünk művészetét, ha akarjuk, ha nem, összekapcsolja. Amit elmondott, az ugyanolyan vízió, amit én alig valamivel később merítettem a történelemből. Ön nem láthatta a színpadon a Boriszt, mert amikor végre bemutatták, ön Franciaországban volt, mire pedig hazatért onnan... Már levették a színház műsoráról. De elégszer hallotta, emlékszem a mi kis együtteseink előadásában, akár Korsinkáiknál, akár a Purgold lányok bácsikájánál, Vladimir Fajadaravicséknál, ahol a szerepeket egymás közt elosztva énekeltük, és az enekar, az ongora mellett Korsinkáiknál is, Purgoldéknál is, a csodálatos Nagy Esdel Nikolajevna volt. Hogy nem emlékeznék? mondta lelkesen élija. Felejthetetlen élmény volt. Amit hallottam, olyan eredeti és tisztán orosz volt, hogy a váratlan és villámcsapás szerűen erős hatások feletti bámulatomban hol bénultan ültem a széken, hol meg a mennyezetig szerettem volna ugrani. És az is még kedvesebbé teszi ezt az emléket, hogy visszavonhatatlanul örökre elszállt fiatalságomhoz tartozik. Együtt mentünk át a fiatalságon, Magyesz Petrovics. Ilja meghatottan elhallgatott. Muszarszki is nehezen tudta folytatni. A szék karfáját simogatta. Tehát ismeri jól ezt a művemet, szólalt meg végül. És ezért tudja azt is, hogy a Boris... Igen, vágott a szavába lelkesen Ilja. Amióta tegnapi szavai életre keltették bennem ezt a képet, érzem ezt a párhuzamot. Hasonlóságról ugyan a helyzetek különbözősége miatt nem lehet beszélni, de a párhuzam olyan nyilvánvaló. Hiszen ugyanaz a vérez, ami Boris üldözi. És a csodálatos az, tette hozzá Muszorszki, hogyha a történelmi valóságot, a rettegettet és leszármazottjainak sorsát tekintjük, akkor is, úgyis ugyanaz. Hallgattak. A bennük kavargó gondolatokból sokáig egyikük sem tudott megszólalni. Tiánján visszafordult a vászonhoz. Megcsinálom, törte meg végül a csendet. Tudom, rudas uram. És remek mű lesz. Én sem szeretem ezt a kifejezést. Mondjon csak annyit, hogy reméli jó munka lesz. Remélem. Kívánom és hiszem, kedves barátom. Muszorszki átmenet nélkül felnevetett. <síns> és még ön óvott engem a cenzúrától. Érje értetlenül bámult Muszorszkira. – Miért? – A retteget sem Romanov ugyan, ahogy Boris sem. Sőt, a Boris helyzetét enyhítette, az operám útját egyengedte Puskin drámája, nevetett tovább Muszorszki. – De gondolja csak meg! Egy gyilkos csár véresen, néhány pillanattal a gonosztett után, és az áldozat maga a cárevics. – De svácnak semmi baja nem esett. – az ég drága barátom, miért akar száncendékkalostobának látszani? Éppen most magyarázta el ékes szóló szép szavakkal a két kompozíció közötti különbséget. Hát éppen emiatt a különbség miatt lesz baja a cenzúrával. Majd meglátja. Akkor majd együtt harcolunk, mosolygott Ilya. Ön a Pugacsov operáiért, én meg ezért a képemért. De most újra a türelmét. A paraván sarkára függesztett villantását kérem. Égérem nem tarcokáig. sokáig. Muszorszky kihúzta magát. Már is rendelkezésére állok az első orosz festőnek. A csészét anyecska elvette Muszorszkitól. A tálcára tette. Azután csendben leült az ágy melletti székre. Izgatott, kíváncsi arcán látszott... Egyetlen szavát sem akarja elszalasztani ennek a beszélgetésnek. Muszorszki jókedvűen hallgatott. Szája körül mosoly bujkát, amit Ilja fájó szívvel már nem mert a vászorra menteni. Ha így halad, egy jó óra, és befejezi a képet. Umbra és okker keverékével, Elégedetten állapította meg, hogy a keverék azonnal sikerült, hogy ezt bajusszát erősítette. A szín pompásan kontrasztált az arc kraplak árnyalásával, még ha a valóságosnál, a haj árnyalatánál kisé barnásabra is sikerült. Azután a szemek körül lebegtette végig ugyanezt az ecsetet. Újra kivételes, boldog percek áldását élvezte. Amikor minden sikerül, amit csak elképzel az ember. Muszorszki mosolya mind szélesebbre húzódott. Azután felnevetett. De a legérdekesebbet még el sem mondtam önnek. A Borisra gondol? Bármilyen fontos is volt számára az előbbi beszélgetés, most aggódott, hogy egy újabb eszmefuttatás kizökkenti a munkából. Dehogy! Muszorszki még harsányabban nevetett. Millie volondságai közül felejtettem ki a legszebbet. Ilia alig emlékezett már, mit beszélt Muszorszki Balakirevről, és ezekben a percekben nem is nagyon érdekelte. Mesélj el akkor, Mogyesz Petrovics. Remélte, hogy hangja nem árulja el, mennyire közömbös számára Balakirev akár legmulatságosabb különködése is. Volt egy jókora házőrző Barátocskám volt a neve. Odahaza is állandóan vele foglalkozott. Ahogy Korsinka mesélte, egy mondatot nem lehetett befejezni, mert barátocskám éppen csinált valamit, vagy történt vele valami, ami kizökkentette Millét a munkájából, a mondani valójából. De az igazi próbatétel legalábbis Korsinka számára az volt, amikor úgy adódott, hogy hármasban volt kénytelen valahova menni millie és a kutyával. Méléinek nagy gondot okozott a kutya viselkedése, főként ami vallási felfogásából nyilvánvalóan következett, a barátocskám erkölcseire való felügyelet, nehogy valamiféle kutya szépségnek udvarolgathasson. Így aztán Korszinká és a járókelők őszinte megdöbbenésére a hatalmas állatot néha utcahosszat a karján hurcolta. <gül> Azután, ha elmúlt az erkölcsi veszély, a barátocskán megkísértése, és végre letette a kutyát, akkor meg a házmesterekkel gyűlt meg a baja, akik elkergették a mindenhová beszimatoló kutyát. <gül> Mili ilyenkor komolyan és alaposan megletkészítette a házmestereket. <gül> Muszorszky úgy nevetett, hogy a szemét elfutotta a könny. <gül> Milli még csak hagyján, hiszen övé volt a szeretett barátocskám. De képzelj el Korsinkát, a professzorurat, a tengerészeti hatóság zenekarainak felügyelőjét, az ereji admirálist, amint kénytelen végig szenvedni ezeket a jeleneteket! Ilia is nevetett, igyekezve elleplezni a hirtelen rátörő szomorúságot. Muszarszki ebben a pillanatban olyanná vált, mint amikor megismerte. Erős, tehetséges, harsány, legyőzhetetlen. Ez pedig most itt mégis korterem, ahol hetek óta fekszik, ahol az elmúlt három nap alatt már ő is megért vele olyan perceket, amelyek most képtelenségnek tűntek. Muszarszki abba hagyta a nevetést, kitörölte a könnyeket a szeméből, és elmélázva nézett maga elé. Hélia nem mert rászolni, hogy másként tartja a fejét. Igaz, a fények változatlanok maradtak. Ki tudja, hogy mi a helyes? Szólalt meg nagy sokára tűnődő hangon Muszarszki. Vagy lehet, hogy öntelt vagyok a maga igazával? De csak ebben az igazságban tudok hinni. Az új partokat kereső, azok felé igyekvő igazságban. Mert Millie ugyanazután megtért a vallásosságból. De hogyan? Judmila Ivanovnának, aki soha nem mondott le milli jó útra térítéséről. Mert tántoríthatatlanul hit Millie tehetségében. Nos... Neki sikerült megnyerni egy pap közbenjárását, aki, ha jól emlékszem, az Áhari és Jelizávet a templomokban teljesített szolgálatot. Azután ez az okos pap szerencsére tudodhatni hatni és bebizonyította neki, hogy nem szabad elnémítani a tehetségét, melyel Isten ajándékozta meg. Hát nem furcsa útja a megtérésnek? Bizony az, morogta Élia. Úgy érezte. Semmiféle téma nem méltó ahhoz, hogy kizakkentse munkájának végre megtalált lendületéből. Persze, azért szeretem Milit, ezt a nagyszerű, drága embert. Csak dolgozna többet. Most, ahogy hallom, talán... Nem folytatta. Látszott rajta valami más foglalkoztatja. Azután itt van Korsényka a szorgalmasabb ember nincs a világon. Szorgalomból annyi van benne, hogyha el lehetne valami csodálatos módon osztani ezt az értékes adobányt, és tudom, korszinká ezt örömest megtenni, annyi jutna belőle a kémikus brigadérosnak, Milléinek, a Lustaliadovnak meg nekem is, Csezáréről nem is beszélve, mert neki nem is kellene, hogy éjjel-nappal csak komponálnánk. De ahogy Miriam a vallással, úgy van Karsinka a régi orosz hagyományokkal meg a pogány panteizmussal. Ő is a múltat fürkészi, méghozzá legalább olyan felkészülten, ahogyan én teszem. De ő nem azért. Nem azt akarja, amit én. Karsinka mesélni akar. Egyre szebb és színesebb meséket. Csak a múltat akarja. Csak a mesét, mind színesebb, mind gyönyörűségesebb köntösben. De én nem hiszem, hogy erre van szükségünk. Vagyis hiszem és vallom, hogy nem erre van szükségünk. Anélkül, hogy Ilje erre kérte volna, újra a paraván sarkát nézte. Egyszer valami másokból, amit most hosszú volna elmagyarázni, Mondtam valamit Árszenyének, ami ide is karsinka útjára is érvényes. Azt mondtam, hogy aki a természet félénk susogásában és a viharok fenyegető zúgásában egyaránt megsejti az embert, aki az alvó tenger fodrozó habjaiban és az örvények dühös morajlásában megérzi az embert, aki langyos naplementekor, az alkonyi párán keresztül látja az utolsó, menekülő felhőfoszlányt, és földerengelőtte, itt az egyik oldalon, a röpke fiatalság, ami már a múlté, a mot, a másik oldalon, meg az átláthatatlan, féktelen éjszaka, a fájdalom, az űrzavar. Az látja az útját, a helyes utat. Türelmetlen mozdulatot tett a kezével. Az ilyennek nem kell a panteizmus, amihez én, lehet, hogy helytelenül, de a görögöket, az antik művészetet, majdnem azt mondtam, hogy az antipatikus művészetet képzelem. Mert állítom, hogy az a művészet közönséges volt. Mint ahogyan utánzói, a, a nai virányzatok művelői, akik ugyanakkor nem tudják magukról, hogy éppen ellentétei annak, amit utánozni kívánnak, mert mesztelem vénuszaik, kupidóik, sépos vagy sép nélküli faunjaik, levéllel vagy anélkül, csak a negéde szépségig jutnak el. A hosszú beszéd kimerítette. Lihegett. Tudom, unalmas, mondta kérő hangon Ilya, hogy minden gondolatára azt kell mondanom, hogy ne izgassa fel magát, kedves Magyasz Petrovics. De akár tetszik önnek, akár nem, féltjük magát. Muszorszki nem vette tudomásul Ilya közbeszólását. Egyre inkább belelovalta magát a mondani valójába. Persze, Ugyanakkor ne higgye azt, hogy egy elfogultan elítélem a görögöket. Nem. Mondtam már, hogy Homérosz az, az egyik kolosszus, akit csak tisztelni, csodálni lehet. És éppen ő vele, illetve az ő korában kezdődött el valami, ami szerintem egészen az én munkásságom ér. Élia csodálkozva pillantott fel. Nem, ne tartson önteltnek, rögtön megmagyarázom, miféle kapcsolatot érzek. Remélem, elég világosan tudom kifejezni magam. A görögök istennek tekintették a természetet, tehát az embert is. Roppant költészetük, művészetük ebből eredt. Nem tudom, érte engem. Hogyne? helyeselt Ilia. A görögök istenei az első és utolsó emberszabású istenek az égben lakozók hosszú sorában, akiket az emberek teremtettek. Muszorszky lelkesedésében a szék karfáját verte. Ez az, pontosan erről van szó. Akkor hát folytatom. Figyeljen! Az ember a természet műveinek sorában a legmagasabb rendű szervezet, legalábbis a Földön. És ez a legmagasabb rendű szervezet rendelkezik egyedül a szó, a hang adományával. Elnézést, hogy a mi kedves énekes madarainkat ezúttal mellőzöm. Tehát ezért nincs a földi organizmusok között hozzá hasonló. Tehát, ha az emberi beszédet természetesen minden finom, szinte kiszámíthatatlan árnyalatával ki lehet fejezni úgy, ahogyan azt az ember, az emberiség élete és szellemisége megkívánja, nem vezete ez szükségszerűen az emberi szó adományának istenítéséhez. De ha igen, ez miért lenne hiba? Várjon, egyszerűbben mondom… A fentieken mélyen elgondolkodva, a művészi ösztön parancsát követve, a helyes hang keresésében, nem ez az az út, amelyen keresztül a szívhez lehet szólni? És ha így van, nem kötelességünk-e foglalkozni ezzel? És ha ezzel együtt még az emberi gondolkodásmódot is satuba foghatjuk... Nem kell -e minden mást félretéve rászánnunk magunkat erre a foglalatosságra. Ilia nem tudott mit felelni, de Muszorszki nem is várt választ. És ez az, ami egyenesen elvezet oda engem, amin ön, drága barátom, mint meghatározáson oly sokáig megütközött. Hogy tehetségemhez képest elbeszélgetek az emberekkel. Mert a szó egyedüli adományának elismeréseképpen ez a legtöbb, a legmagasztosabb, amit tehetünk. És ebből csak az, ha csak azt tudtam megvalósítani, hogy... Az ajtónyitás hangja először csak egy pillanatra állította meg abban, hogy gyorsan és hangosan elhadalt gondolatait a kifulladással dacolva tovább mondja, de azután füle kevéssé ismerős léptekre figyelmeztette és ezért összeráncolt homlokkal fordult a paravánok felé. Ilja tehetetlen dühében úgy megmarkolta az ecsetet, hogy az kis híján ropogva ketté tört. Először ő is annyit érzékelt csupán, hogy ezek nem Bertenson otthonosan könnyed léptei. Azután a lépések kimért, méltóság teljes üteme, csalhatatlanul a szeme elé varázsolta. Vladimir Vasiljevics szálfa termetét. És ha még reménykedett volna abban, hogy téved, a nagy ember színrelépését még a paravánok mögül megelőzte az a mély, utánozhatatlan torokköszürülés, ami minden további kétséget eloszlatott. Vladimir Vasiljevics, lelkendezett Muszorszki. Ó, milyen öröm! Minek köszönhetem ezt a megtiszteltetést? Hogy ilyen szokatlan időpontban, ilyen váratlanul, azaz hadd javítsam ki azonnal magam, mindig, de sokszor hiába vártan, itt van, drága generalisszim. Üdvözlöm Önöket, kedves barátaim! Szólalt meg Staszob, kilépve a világosságra. Méltóság teljesen búlintott anyecska felé, aki jól nevelt gyermekként pattant fel a székről. Egy kevéssé sikerült meghajlás csak növelte ez a barát. Vladimir Vasiljevics azonban többé tudomás sem betányecskáról, pedig az ott serénykedett körülötte, hogy a sál és a bunda terhétől megszabadítsa. Köszönöm, kedves gyermekem! mondta közömbös hangon Vladimir Vasziljevics, miközben egész figyelmével már a vászom felé fordult. Muszorszki felemelt karját leejtve, meghökkenve merett a távolodó Sztászob után. – De vagy, Mirvassiljevics! – szólalt meg kétségbeesett hangon. – Hát még egy készszorításra sem méltat. Mit vétettem ön ellen? Sztászob zavarta megtorpant, és azonnal Muszorszkihoz sietett. De drága barátom, hogy is képzelhette, hogy nem önt üdvözlöm először? Csak úgy gondoltam... Nem fejezte be a mondatot. Lehajolt. Átölelte a beteget, azután felegyenesedve az arcát fürkészte. Úgy látom, kedves barátom, kitűnő színben van. Ennek őszintén örülök. Majd hangjába a szemrehányás árnyalata vegyült. Ahogy így elnézem önt, szinte el sem tudom hinni, amit Bertenson doktor arról a tegnapi rosszul létéről mondott. Hogyan? csodálkozott Muszorszki. Mikor beszélt vele? És mit mondott? Ilja látta, hogy Vladimir Vasziljevi csarcán zavar suanát. A nagy ember nyilvánvalóan ugyanabba a csapdába esett, amibe az előbb ő. Látszott rajta, hogy idő előtt nem akar beszélni a tegnapi összejövet erről. Határozottan aggódott önért, válaszolta szaszov. az első kérdést elengedve a füle mellett. Hogy megártott önnek az izgalom, amit az újságok olvasása jelentett. Muszorszki, aki eddig két kézzel szorongatta Vladimir Vasiljevics jobbját, elengedte és ingerülten legyintett. Most meg mindannyian ezt az ostobaságot mondják. Először abban voltak egyformák, hogy feltettek a hírektől. Azután most, amikor hála itjuskának, mégis megtudtam mindent, ahhoz az elképzeléshez ragaszkodnak görcsösen, ami korábbi álláspontjukat igazolná. Azt persze nem mondta a dottóre, hogy nem a hírektől lettem rosszul, hanem az önök viselkedése háborított fel. Hogy mindannyian alakoskodtak, Vladimir Vasiljevics tiltakozón emelte fel a kezét: Engem ne vádoljon, kedves barátom hiszen jól tudja, vasárnap délelőtt jártam itt utoljára. Hogyan beszélhettem volna akkor önnek arról, ami csak aznap délután történt?- Ön, generaliszime! Ön tehát elmondta volna? Élje őszinte örömére Vladimir Vasiljevics még jobban zavarba jött azután felmérve a következő beszélgetés nehézségeit, s ebből erkölcsi alapot teremtve, szemrebben és nélkül a kegyes hazugságot választotta. Természetesen, mondta, és már is ellentámadásba ment át. Miért? Ön feltételezte rólam, hogy nem mondanám el. Hát mikor nem voltam én őszinte, önhöz kedves barátom. Igaz, igaz. Viszakozott Muszorszki. Ön mindig megmondta az igazságot nekem. Hosszan szeretettel nézte ezt a szobot. Igen, folytatta ez így van. És örülök, hogy ezt éppen azelőtt a nagy művész előtt mondhatom aki ezt olyan csodálatosan megörökítette, amikor portrét festett önről. Most is azzal az erővel és igazságérzettel teli tekintettel néz rám, amit a mi drága barátunk, Ilja Jefimovics olyan pompásan eltalált azon a képen. Stassov keze után kapott, és újra a két kezébe fogta. És történt valami tegnap óta? A mai újságokat ugyan már megkapom, mert a dottóra nem látja tovább értelmét ennek az ostoba titkolózásnak. De az még csak később lesz, és amíg Iljáje Fimovics fest, úgy sem olvashatok. Tehát? Történt valami? Írnak valami újat a mai lapok? Ön már olvasta őket? Igen, de semmi különös hírről nem tudok beszámolni önnek. A mai lapokban is benne van az új cár közleménye, amelyben bejelenti apja halálát és saját trónra lépését. Ezt már tegnap délelőtt olvastam, és már akkor sem érdekelt különösebben. De a merényletről, a merénylőkről nem írnak semmit. Vladimir Vasiljevics anyecskára pillantott, azután folytatta. Valakivel beszéltem azonban, aki azt állítja, hogy az elfogott merénylő a magát népakarat néven nevező csoporthoz tartozik. És Ignacsi grinjevicski hívják. És? kérdezte Mohon Muszorszky. Ki ő? Hány éves? Mivel foglalkozik? Vladimir Vasilyevich megrázta a fejét. Többet nem mondtak nekem, és így én sem tudhatok további részleteket. És a társa? A társai? Akivel beszéltem, azokról sem tudott semmit. Azt viszont város szerte beszélik, és alig ha tévednek, hogy a letartóztatottak száma már meghaladja a háromszázat. Muszharszkyi maga elémerett. Vér és vér. Mikor lesz már vége? Staszov kihúzta a kezét Muszharszki szorításából, és megsimogatta a beteg vállát. Ne gondoljunk most erre, drága barátom. Az imént másfelé tért a beszélgetésünk, ezért nem tudtam még megkérdezni öntől, hogy hogy van. Hogy érzi magát? Muszorszki lelkesen hadonászott. Kitűnően, kitűnően, válaszolta. Látja, milyen remekültelnek a napjaim, Dél előttönként az első orosz festő szórakoztat, délután meg általában szundítok egy keveset, vagy az újságokat nézem át, ha ebéd előtt nem jutott rá időm. És minden nap újra olvasom, forgatom Berlioz könyvét. És nem fárasztja az olvasás? érdeklődött Stasov. Miért fárasztana? Egy ilyen munka, mint az övé, csak fellelkesítheti az embert. Még annyi év után is érdemes újra és újra elolvasni. Vladimir Vasiljevics idejét látta annak, hogy mégiscsak a képpel foglalkozzon. Nos, ha megengedik, szeretném látni, meddig jutottak a munkával. Mondta Stasov, újra a vászonhoz közeledve. Tessék! Ilja felállt a székéről, és hátrább lépett. Stasovod zavarta, hogy a vászon nem a festőállványon megszokott szögben van előtte, hanem majdnem vízszintesen fekszik a kis asztalkán. Mélyen leszegett fejjel hajolt a kép fölé. A szakállát gondosan a mellére simította. Nehogy a nedves festékhez érjen. Sokáig maradt ebben a meglehetősen kényelmetlen helyzetben. Muszorszki lélegzetét visszafojtva ült a karossz székben. megpróbált közönösnek látszani, miközben reménytelenül küzködött annak a feszültségnek a legyűrésével, ami mindig elfogta, valahányszor Vladimir Vasiljevics egy-egy munkáját tanulmányozta. A hosszúra nyúló csendben nyílt és csukódott az ajtó. Azután Bertenson jelent meg a paravánok közötti átjáróban. Abból, hogy nem üdvözölte Stasovot, élje rájött, hogy már találkoztak, miközben Vladimir Vasilyevich ideigyekezett. Bertenson, tiszteletben tartva a csendet, súgott valamit az ápolónőnek, aki bólintott és kisietett a korteremből. Stasov hallgatott még egy sort, a torkát köszörülte, Azután, anélkül, hogy változtatott volna testtartásám, megszólalt. Pompás! Virtóz ecsetkezelés! A hangját így leszegett fejjel nem tudta úgy megzengetni, ahogyan szokta, és ez bizonyára zavarta. Köszönöm. Ilián most sem volt hajlandó, hosszabb válaszra. A köntös, a gallér, a haj és a szakál árnyalása, mesteri. Szerencsém volt Cézár Antonovics ajándékával. Hárította el a dícséretet ilja. Igen. Igen. Hümmöktesztászolv. Azután végre felegyenesedett. Mélyen beszívta az orrán át a levegőt, a szakálát elengedte, azután a karosszékben ülő Muszarszkýra, majd újra a képre pillantott. Ezt még néhányszor megismételte, miközben homlokán egyre mélyült a két szeme közül induló függőleges ránc. Ilja elhatározta, bármit is hall, nem fog vitatkozni de egyre kényelmetlenebbül érezte magát. Muszorszki volt az, aki nem bírta tovább, és megszólalt. Mi az, drága generalisszime? Mi az, ami nem tetszik önnek? Vladimir Vasiljevics hallgatott még néhány másodpercig, mielőtt megszólalt. Minden tetszik, kedves barátom. A kép kitűnő. Éhletett alkotás lesz. Sőt, merem állítani? Már most is az. Ilja felé fordult. Ha nem tévedek ma, de legkésőbb holnap már befejezi. Ilja bólintott. Tehát már most remek műnek tartom, magyarázta tovább Musszorszkinak Staszov. Legfeljebb egyetlen dolog az, amin el kell még gondolkoznom. Ilja úgy álltott kissé távolabb a képtől, mintha Vladimir Vasiljevics nem is az ő művéről beszélne. Mi az? kérdezte izgatottan Muszorszki. Az arcom? Az orrom? A szemem? Ezeket nem említette az előbb? Staszov... Meggondoltan intett nemet a fejével. Az önfigurája figurája tökéletes, Magyest Petrovics. A legapróbb részleteit tekintve is. Hirtelen hangot váltott. Megnézte már, kedves barátom? Nem. Nem. Dadogta zavart a Muszorszki. Ma ezt nem olassza el. Azt hiszem... Nyugodtan megkérhetjük arra Ilja Jefimovicsot, hogy vigye oda önnek, hadd benne. Újra Iljához fordult. Ugye, nincs kifogása-e kérés ellen? Ilja idegességében csak nehezen tudott megszólalni. Nincs, mondta a reketten. Csak egy kicsit később, ha lehet, amikor már nem ennyire nedves. Ebben a meleg száraz levegőben úgyis gyorsan szárad. De mi a kifogása akkor, Vladimir Vasiljevics? Firtatta tovább Muszorszki. Ahogy az előbb összemérte cseké személyemet a képpel, nem tudtam attól az érzéstől szabadulni, hogy valamit kifogásol, helytelenít. Vladimir Vasiljevics újra a fejét ingatta. Kifogásolni, helyteleníteni, erős szavak. Mit kifogásolhatnék ezen a nagyszerű alkotáson? Csak... Csak... visszhangozta türelmetlenül Muszarszkij. Staszov összefonta a karját a melle előtt, és a képre pillantott. Nem emlékszem, de lehet, hogy tévedek. A hangja most már teljes fényével zengett, tehát nem emlékszem, hogy valaha láttam volna olyan jelentős portrét, ahol a háttér ennyire világos lett volna. Annyira világos? Kérdezte Muszorszki olyan aggódó hangon, mint aki egy végzetes tragédiáról értesült. Vladimir Vasiljevics ismét a képet nézte. Bizony világos mondta a megfelelkezhetetlen hangsúlyjal. De, de hát, kereste Muszorszkij a szavakat, ön, Vladimir Vasiljevics, és ön, drága Ilja Jefimovics. Ilja elérkezettnek látta az időt, hogy megszólaljon. Ne felejtkezzem meg arról, Vladimir Vasiljevics, arról a nem lényegtelen tényről, nagyon igyekezett, hogy a hangján ne lehessen észrevenni felindultságát. Hogy ez korterem? Ha műteremben lennénk, nyilvánvalóan a számomra legmegfelelőbb háttér elé ültettem volna Magyesz Petrovicsot. Ezt nem vonom kétségbe, vitatkozott Stasov. Persze azért talán lehetett volna valami megoldást találni, például valami színes anyagot teríteni oda. Kinyújtott karjával a muszorszkii mögötti paravánra mutatott. Ilja már éppen válaszolni készült, amikor Vladimir Vasiljevics tovább folytatta. Nem azt mondtam, hogy ez hibája a kétnek, csak annyit, hogy nem emlékszem ennyire világos hátterű portréra. Ilja megmondta a vállát. Nem festhettem más háttérrel, mint amit innen láttam, ahol ültem, Egyébként nem véletlenül mondtam, hogy szerencsénk volt Cézár Antonovics köntösével, mert ezek a színek... Dühösen elharapta a folytatást. Megint. És mindig vita. És újra csak vita. Érvek és ellenérvek csatája. Nem szerzi meg Vladimir Vasiljevicnek azt az örömet, hogy vitatkozhasson. Legnagyobb ámulatára azonban Stasov váratlanul visszavonulót fújt. A kép természetesen ettől még remekmű, mint mondtam. Langaló, ihletett alkotás. Az ecsetkezelés tekintetében pedig a legkifejezőbb munkája drága barátom, amit valaha is láttam Öntől. Csak azt kívántam leszögezni, hogy a világos háttér számomra nem a megszokott, az ismert. De lehet, hogy ez is a kép nagy erényei közé tartozik majd. Újra hosszan nézte a képet, ezúttal nem pillantva a félig meddig megnyugodott muszorszki Azután Ilját kérdezte. Most mit szándékozik dolgozni rajta? Amíg ön itt van semmit? Válaszolta Ilja: Alig próbálva tompítani a szavak élét. Hogy az... Alakon még mi kíván részletesebb kidolgozást? Azt most még nem tudom. A háttér színeivel szeretnék foglalkozni. Vladimir Vasilyevics úgy tett, mintha nem vette volna észre Ilja szavaiban a célzást. Helyes, kedves barátom, helyes! Azt hiszem, alig akad már rajta munka. Az alakon a fejem semmi esetre sem. Az így tökéletes. Köszönöm az elismerését, mondta szárazon Ilja. Sztaszov körbenézett, ülőhelyet keresve. Bertenson megfogta az ápolónő székét, és az ágy mellől előzékenyen a szoba közepére állította, úgy, hogy nagyjából egyenlő távolságra legyen Muszorkitól és Iljától. Aki visszatelepedett a székére, és az ecsetjeit a hígítós csészébe kezdte rakni. – Köszönöm, Lev Bernardovic! – mondta szaszov, és leült. Nem vetette keresztbe a lábát, hanem tenyerével a térdére támaszkodva hajolt. Átható tekintete a beteget fürkészte. – Eddig nem feleltem arra a kérdésére, kedves barátom, amivel fogadott, amikor ide bejöttem. Bertenson egészen az ágy széléig hátrált, ezzel is jelezve, hogy jelenléte kizárólag orvosi mi voltára vonatkozik. Onnan nézett Illyára, Muszorszkij feje fölött. Ilja csak röviden, dühösen merte viszonozni az orvos pillantását. Persze jó, ha minél hamarabb túlesnek rajta. Ebben az egyesetben kivételesen egyetértett Vladimir Vasilijevics szokott tapintatlanságával, amit általában egyenességnek, határozottságnak neveztek. Muszolszki mosolygott: Mire gondol, drága generaliszime? Velem elégedett lehet, mert én is az vagyok. A képpel pedig még inkább, hiszen a világos háttéren kívül csupa dicsérőjelzőt hallottunk öntől. A világos hátteret sem kifogásolom, szögezte Lesztasov. De egyelőre úgy gondolom, mindent megbeszéltünk Élya Fimovics munkájával kapcsolatban, ami fontos volt. Akkor hát miről akar beszélni velem? kérdezte Muszorszky kíváncsi, vidám tekintettel. Azt szeretném megtudakolni öntől. Hogy melyik délelőtt lenne alkalmas önnek, hogy elhozzam magammal kedves barátomat, Mihály Ivanovics Uspenszkijt, a közjegyzőt? Muszorszkij még mindig mosolygott. Közjegyzőt? Minek, drága Vladimir Vasiljevics? Valami olyan szerződésről van szó, ami közjegyző jelenlétét igényli. Stasov szótlanul bólintott. De hát, miféle szerződésre gondol generaliszime. Csak nem... Elhallgatott, bosszúság sohant az arcán. Ha Bernard kifogásolja, hogy nem szállítottam le neki valamennyi részletet a szorocsinci kétkezes letétjeiből, amit megígértem, akkor megnyugtathatja a jó Nikolai hogy nem maradok adósa. Megkapja a többit is, mihelyt innen kiszabadulok... De akkor is méltánytalan az az eljárás, hogy ön zaklatja, meg hogy erről közjegyző előtt kell írásban nyilatkoznom? Ne bántsa igazságtalanul Bernárdot. Másért szeretném, ha fogadná Mihail Ivanovicsot. Muszorszki összeráncolta a szemöldökét. Miért? Miért? A szeme tétován ugrált a három férfi között. Úgy gondoltuk. Éliad dühöngött, hogy Vladimir Vasiljevic a többes szám mögé sáncolja magát. Szükséges lenne. Hogyan írásba foglalja végakaratát? Bertenson visszafojtotta a lélegzetét, és a hajához kapott. Ilya öntudatlan mozdulattal tovább kavargatta az utolsó kezében tartott ecsettel a hígítós tartalmát. Muszarszky figyelmes, komoly tekintettel nézte ezt a, a mosolygást ugyan már az előbb Bernard említésénél abbahagyta, de az arcáról Ilya pedig nagyon figyelt, nem tudott leolvasni semmiféle érzelmet. Rosszabb volt ez, mint az a hétfői pillanat, amikor Muszorszki őt a halál angyalának bélyegezve a pokolba küldte. Staszov és Muszorszki sokáig mozdulatlanul nézték egymást. Majd a beteg vonásai rángatózni kezdtek. Éliá ugrásra készen félig felemelkedett a székről. Bertenson is tette egy lépést hang nélkül gyorsan a karosszék felé. Musszorszki ujjai görcsösen markolták a szék karfáját. Elvörösödő arcán a rángatózás tovább erősödött. Azután apró, először bizonytalan, majd mind vadabb nevetésbe oldódott. Egyre harsogóbban nevetett, a melle hullámzott, a szemek könybe lábadt. Úgy rázta a fejét, hogy a haja repkedett. Vladimir Vasiljevics tántoríthatatlan nyugalommal nézte a beteget. Egy idő után Muszorszki suta mozdulattal, ahogyan a medve igyekszik megszabadulni az orrára tapat méhektől, kívülről befelé kezdte a könnyeit törölgetni. Vladimir Vasiljevics továbbra is mereben ült. Egyetlen vonása sem rezzent. Bertenson, kezében vizes pohárral, Ilja nem is emlékezett rá, mikor és hogyan került oda, már a karosszék mellett állt. Muszorszki észrevette az italt nyújtó kezet. Széles mozdulattal eltolta, majd meggondolva magát értenyült és egyhajtásra kiitta. – Köszönöm, dottúra dökti szime. a hangja vidám volt. – Ez jól esett! – Önre a legválságosabb pillanatokban is számítani lehet! – De most ne ápoljon tovább! Nincs semmi bajom! Olyan pillantással nézett az orvosra, hogy az újra az ágy széléig hátrált. Azután Stasov felé fordult. Köszönöm, drága generalisszime, hogy így megnevettetett. Azt mondják, hogy akinek a halál hírét keltik, az sokáig él. Nyilván ezért találta ki ezt a kedves kis tréfát. Ah, köszönöm. Staszov mozdulatlansága megingott, de összeszedte magát. Nem tréfának szántam, kedves barátom és ha türelmesen végighallgat és elgondolkozik rajta, be fogja látni, hogy igazam van. Muszorszki ingerültem fújt egyet, de a vidámság nem tűnt el az arcáról. Ön azt mondta, úgy gondoltuk. Igen, bólintott Stassov. Elárulhatja nekem, hogy kik rejtőznek, a gondoltuk, nyomta meg a szót. Mögött? Ha jól emlékszem, amikor erről először beszélgettünk, akkor Magyazda Nikolájevnában ötlött fel, hogy ez feltétlenül szükséges. Nikolaj Andrájevics egyetértett vele. Miért lett volna más véleménye? Vladimir Vasilyevics olyan megingathatatlan tömnek tűnt, akár Falconé szobrának talapzata. Amikor elismerem, megkésve, én is úgy véltem, hogy ez szükséges, és elsiettem hozzájuk, hogy megbeszéljem velük, már csak a részletek tisztázása volt hátra. Moszorszki már nem nevetett. És milyen részletekben állapodtak meg? kérdezte tárgyilagos hangon. Mert ha ön már azt a tisztes közjegyzőt, Uszpenszkét kívánja idecipelni, akkor a részleteket már valóban tisztázták. Amíg Vladimir Vasiljevics beszélt, Ilia magyeszt figyelte. De az egyetértő bólogatásokon kívül, amelyel Stasov magyarázatának majd minden mondatát kísérte, nem volt képes érzelmet felfedezni rajta. Vladimir Vasziljevic, mivel senki nem szólt közbe, sokkal hamarabb végzett a mondani valójával, mint az előző napon. Amikor befejezte, Muszárszký változatlanul tovább figyelt. Mintha nem hitte volna el, hogy Szaszoba végére ért. Tehát a kedves csercsi Ivanovics lesz az örökösöm. Szólalt meg végül. Kedves, nagy szívű ember! Valóban az az érzésem, hogy ahogyan ön mondta generalisszime, Kercsi Ivanovics értés és értékeli az én művészetemet. Azt sem tudom elfelejteni neki, hogy eddig mennyit segített nekem különböző, nem könnyen rendezhető ügyeimben. Akkor tehát nincs kifogása az ellen, Stasov tartásán először lehetett látni a megkönnyebbülést, hogy Tercsi Ivanovics legyen az ön végrendeletének végrehajtója? Vagyis más megfogalmazásban az ön örököse? Muszorszki a fejét rázta. Mi kifogásom lehetne? Tercsi Ivanovics kiváló ember, régen ismerem, és ő is jól. Legalábbis azt hiszem, hogy jól ismer, és szeret engem. Ilja megdöbbentem bámult Muszorszkýra, aki változatlanul Vlágyimir Vasilyevicset nézte. És ön mit gondol, kedves barátom? kérdezte Stasov. Az ön fivére, Filaret Petrovics, hogyan fogadja majd ezt a döntést? Tartanunk kell le attól, hogy esetleg neheztel, vagy éppenséggel megtámadja a végrendeletet. Nem, mondta határozottan Muszorszký. Az én drága Filared bátyám mindig sokkal jobban szeretett engem annál, sem hogy vitatkozna az én döntésemmel. Ha én megmondom neki, hogy miért helyesebb, ha gyerty Ivanovics az örökösöm. Biztosra veszem, hogy semmiféle nehézséget nem támaszt. Stásov felélegzett. Akkor hát, melyik nap hozhatom magammal Mihály Ivanovicot? Ezt természetesen előre kell jeleznem neki, hiszem, mint ismert és megbecsült közjegyzőnek, sok az elfoglaltsága. Muszorszky ismét megrázta a fejét. Ne jöjjön ide, Mihály Ivanovics! Staszov arcán megütközés tükröződött. Nem értem önt, kedves barátom. Most, hogy mi már így megbeszéltünk mindent... Mi akadálya lehet annak, hogy a hivatalos megfogalmazást a közeli napokban vele megtárgyaljuk? Mi erre a magyarázat? Muszolszki szeme nem engedte el Vladimir Vasiljevicset. Nagyon egyszerű a magyarázat, drága generalisszime. Nincs itt az ideje. Még nincs itt. Vladimir Vasziljevics nem tudott mit mondani. A csend egyre súlyosabban nehezedett a korteremre. Azután nehéz teste lágyan felemelkedett, és hagyta, hogy behatoljanak a külvilág aprózajai, edények csörömpölése, tovasi léptek kopogása, az ablakok felől pedig a tetőn lázkodó varjak károgása, a néva hajóinak távoli kürtölése. – Nincs itt az ideje – szólalt meg végül Muszarszki. – Jól érzem magam. Hála ennek a derék Lev Bernardovicsnak napról napra jobban. Érzem, ahogy tér vissza az erőm. Az igaz, hogy a lábam még rakoncátlankodik, de a dottóre megígérte, hogy ha jól viselkedem, lassan az is javulni fog. Közben szorgalmasan újra tanulmányozom a nagy Hector való művészetét, hogy kellő felkészültséggel láthassak hozzá ahhoz a nagy feladathoz, ami rám vár, a csinál és a szorocsinci hangszereléséhez. Kis szünetet tartott, azután folytatta. Higgyel, kellően átérzem, is nagyra értékelem korszinka áldozatát, hogy meghangszereli ezeket a műveimet. Eddig is nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, sok munkámon ott a kezem De ezt a két operát én kívánom meghangszerelni. Amint ez a drága dottóra engedi, elmenekülök innen és tovább dolgozom. A következő utáni hét főjén leszek 42 éves. Még előttem az ismeretlen, messzi út, amire éppen önbuzdítat Generaliszime, új partok felé. A végére akarok jutni. És tudom, sikerülni fog. Sikerülnie kell. Pillantását Vladimir Vasiljevicsről a doktorra emelte. Önnek mi a véleménye az én állapotomról, dattóre? Ön is úgy látja, hogy javulok? Vagy ez is csak olyan hazugság, mint az újságokkal? Ön, Mogyert Petrovics, a gyógyulás útján van. Válaszolta Bertenson komoly hangon. Ha betartja az utasításaimat, meg fog gyógyulni. Ez nem hazugság. Muszorszki már újra Stasovot nézte. Hallotta, Vladimir Vasziljevics. Én észek a doktornak. Hinnem kell neki. Már csak azért is, mert jó emlékszem, milyen állapotban kerültem ide. Hozzá! Stasov végre megtalálta a hangját. Ön kedves barátom! Lehet, hogy kigyógyul ebből a betegségéből, amit Lev Bernárdovics kezel, és ezt tiszta szívemből kívánom. Sajnos, egy másik baja azonban. Ami erre mi felénk, elég gyakori betegség. Úgy látom, makacsul tartja magát. Ennek a neve pedig. A halogatás. És az a különös sajátossága is megvan ennek a betegségnek, hogy éppen a legfontosabb dolgokat szeretjük halogatni. Nem halogatom, drága generalisszime, szólt közbeszeli de Muszorszky. Csak azt mondtam, hogy nincs itt az ideje. És valóban így érzem. Vladimir Vasiljevicsnek már sikerült annyira indulatba hozni magát, hogy nem vett tudomást Muszorszkij szavairól. Ön régóta szenved ebben a betegségben, a halogatásban, és ennek, ha őszintén szembe mer nézni az életével, sok keserves példáját láthatja a múltban. Nem sorolom fel valamennyit, amelyekről nekem is tudomásom van, és amelyek annyi bosszúságot és fájdalmat okoztak nekem, mert utólag sajnos úgysem lehet rajtuk változtatni. Egyet azonban mégis az emlékezetébe idézek. Amikor éppen úgy eltaszította az én segítő kezemet, mint most. És erre önhatalmazott fel, mármint arra, hogy felemlíthessem. Mire gondol? Muszorszký zavartan nézett szobra. Jóformán szóról-szóra tudom idézni ezt a felhatalmazó mondatát. Annyira felháborított. Így hangzott. Nem kérem azonban, hogy visszatérésekor nem említse, hogyan és miért nem jutottam Kiliszthez. Éppen ellenkezőleg, minél többet, minél gyakrabban emlegesse, néha az undor kedvező következményekkel jár. És még hozzátette... Egyúttal megmentőm lehet, csak utáltassa meg az egyenruhámat. Vladimir Vasilyevic szakála remegett a felindulástól. Az már az én hibám, hogy elnéző voltam önhöz, és soha nem emlegettem sem önnek, sem másnak, hogyan is történt az a dolog valójában. Mert mire én megérkeztem külföldről, ön már széltében, hosszában mindenkinek elpanaszolt a nagy nyomorúságát, hogy bármennyire is szeretett volna, nem tudott kiutazni hozzám, hogy együtt menjünk Listhez, Weimarba! Csak az okot felejtett el közölni panaszkodása közben. Egészen egyszerűen azért, mert a saját bűnös, Halogató természetén kívül nem volt más, ami abban az utazásban akadályozta volna. Nem az erdészeti hivatal egyenruháját kellett volna megutálnia, hanem a saját természetét. De erre képtelen volt. Széles mozdulattal fordult Ilja felé, aki idegességében görcsösen kapaszkodott a vakráma peremébe, nem törődve azzal, hogy a tenyere festékes lesz. Megírtam neki, hogy utazzon ki utánam, és azt is, hogy a pénzre ne legyen gondja, minden költségét, az uti költséget is beleértve fizetem. És erre mit válaszolt? Hogy nincs éve itt hagyni szembajos barátját, főnökét az erdészeti hivatalban, mert ha ezt teszi, embertelenül, gonoszul cselekszik. Újra Muszorkéra szegezte pillantását. Akkor nem tudott rá válaszolni, de attól tartok most sem tud. Mi baja származott volna abból a szegény, szembajos főnökének, aki, ha jól tudom, ma egészségesebb önnél, ha ön néhány hétig, mit, egy hónapig nem jár be a hivatalába. Hiszen ön ugyanakkor azt írta nekem, alig két héttel korábban, hogy idejét és erejét olyasmire pazarolja, amit önnélkül jobban megcsinálnának. Tud erre válaszolni? Muszorszki hallgatott. Erre a levelére írtam neki azt, magyarázta Ilyának Vladimir Vasilyevics, hogy utazzon hozzám, minden költségét fedezem. És erre kaptam válaszul a szembajos főnökre való hivatkozást. Sok bosszantó mondat volt abban a levélben, és mind arról árulkodott, amiért most az egészet szóba hoztam. A halogatásról! Jobb keze ujját Muszorszkénak szegezte. Ne gondolja! hogy egy pillanatra is megtévesztettek az olyan szép fordulatai, mint az, hogyha egyelőre nincs alkalom, várjunk csak. Legyünk türelemmel, amint most is tesszük. Elhallgatott. Azután gúnyosan felnevetett, megismételve az utolsó szavakat. Amint, amint most is teszi. Muszorszky hallgatott. A padlót nézte. És mert így igaz, ahogy mondtam, és mert önben most ugyanannyira nincs meg a józan ítélő képesség, mint akkor. Jobb, ha most nem zavarom tovább, élje el a munkájában. Legalább a képet feje Körben Körbenézett, a bundáját keresve. Bertenszom már hozta is, és felsegítette rá. Muszorszky zavaros pillantással nézte, hogyan öltözik Vladimir Vasziljevics. Elmegy, drága Vladimir Vasziljevics. El. Ön pedig remélem, elgondolkodik mindazon, amit mondtam. Várjon még. Sztaszov keze, amivel éppen a sálat csavarta a nyaka köré, megállt. Sikerült tehát mégis jobb belátásra bírnom? Muszharszki a fejét rázta. Nem tudom. Nem tudom. Matyogta. Olyan váratlanul jött, drága generaliszime, ezzel az egész dologkal. Gondolkoznom kell rajta. Könyörgő szemmel nézett a föléje magasodó Stashovra. Gondolkoznom kell, ismételte, és megbeszélni legalább Filaret bátyámmal és arszenyijjel. Az nem lehet, hogy ők ne tudjanak róla, értesíteni kellene őket. Stashov bólintott. Tegnap táviratoztam nekik, hogy jöjjenek. Muszarszkij szemében a rémület szikrája csillant. Azután kiúnyt. Azután szólni kellene Daria Mihály Lobnának is, Fyodor dimitrievich is. Elkapta Ilja kérdő pillantását, és neki magyarázta. Fyodor Dimitrievich kedves, tehetséges fiatalember, újságíró és műfordító. Ő és Dárja Mihajlovna bizonytalanul elhallgatott Fyodor Dimitrievics Gridnyén szólalt meg Staszov Dárja Mihajlovna polgári férje valamint tanítványai ügyeinek és a hangversenykörútaknak az intézője Igen, így van Helyesed Muszharszki és nagyon szeretném, ha ők időben értesülnének erről a dologról. Dehogy azt gondolják, hogy itt valami az ő hátuk mögött történt. Olyan kedvesek hozzám, nem szabad megbántani őket. Tegnap beszéltem velük erről, mondta Staszov. Amikor náluk jártam, hogy az ön fivérének a címét megtudakoljam. Muszorszki szemébe visszaköltözött az élet. És? És? Mit mondtak? Daria Mihálylovna. Válaszolta szaszov. Ahogy a tanítványai engedik, még ma délután meglátogatja önt. Moszorszki szólásra nyitotta a száját, azután összecsukta. Vladimir Vasziljevics nem vette észre ezt, és végleg visszanyert magabiztossággal folytatta. Láthatja, kedves barátom, hogy mi nem össze kapkodva foglalkozunk ezzel a fontos lépéssel, hanem az azt megillető komolysággal, és körültekintéssel. Látom, mondta Muszorszki. Hangjának árnyalata, amitől Ilja összerázkodott nem tűnt fel Vladimir Vasziljevicsnek. Akkor tehát mondja meg, kedves barátom, milyen időpontot beszéljek meg Mihály ivanovics -sal? Kivel? Kapta fel a fejét Muszorszki. uspenszki a közjegyzővel. Muszorszki előre dugta az állát. Semmilyen időpontot, Vladimir Vasziljevics. Semmiet. Staszov elvörösödött a méregtől. Miért makacskodik, Magyarszt Petrovics? Milyennek az értelme? Előbb beszélni akarok Filarettel, arszennyiel, jel Darja Mihálylovnával, Fyodor dimitrievics hadarta kapkodva a neveket. És gondolkodni szeretnék! Olyan teljesíthetetlen kívánság ez! Stassov félig kibontakozott sálat, gondosan visszatekerte a nyakára. Akkor csak gondolkozzon, kedves barátom! Mondta sértett méltósággal. Csak arra vigyázzon! Meddig lehet gondolkodásnak nevezni ezt? És mikortól fogva halogatásnak? Dűnös halogatásnak! A kezét nyújtotta a betegnek, azután Iljához lépett. Ne dolgozzon csak tovább ezen a remek művön, Ilja Jefimovics! Mert már most is az? Ha nem tévedek, élete legjobb portréját festi. Ilja megszorította Vladimir Vasiljevics jobbját, és szótlanul meghajolt. Kikisérem önt, Vladimir Vasiljevics, mondta Be. De a háttér két levegő foltját egyre valóságosabbnak érezte, és Konokul elhatározta. Ma nem hagyja addig abba, amíg ezt meg nem oldja. Krumoxid? És kraplak, hogyan hozza össze ezt a kettőt? Hol az átmenet a szürk és fehér háttér összebékítő mélységében? Úgy látszott, itt a varjak repülésének ideje, mert árnyékuk váratlan sűrűséggel sohant végig a szobába ömlő napfényen. Méltatlankodó károgásuk élességét szelíddé tompította a kettősüveg. Nagy ember! Csodálatos ember! Törte meg a csendet Muszorszki. Nélküle sehová sem jutottam volna. De hogyan juthatott eszébe ez a... Egy pillanatra visszahőkölt a szótól, azután azért csak kimondta: Ez a... végrendelet... Élya nem válaszolt. Amit mondott, az helyes és igaz. Filared bátyám, bármennyire is tisztelte mindig a munkámat, nem ért hozzá. Valójában nem tudja, mit csinálok. Elhallgatott. Élya feszült figyelemmel, összeszorított ajkakkal igyekezett meghódítani, engedelmességre kényszeríteni a háttér csábító vibrálását. Azt mondta, folytatta Muszorszki, hogy először Nagy Esdányik a jutott az eszébe. Csodálatos asszony. Tudja azt, hogy valamikor mind a ketten Gerkéhez jártunk zongorázni tanulni? Nem, mormogta Ilja. Nagy. Vagyis, Nágyás esd el Nyikalejevna, javította ki azonnal zavart a muszorszki. Pompás zonkorista, pompás muzikus. Minden művemet ő játszotta, és pontosan érezte, hogy mi van bennük. Ő volt ami mi zenekarunk, amíg mi az egyes szerepeket énekeltük. És soha senkitől nem hallottam olyan mély szenvedéllyel, Elhallgatott, lopva Iljára pillantott, amit az nem vett észre, azután más hangon folytatta. Igen, sopen kercóját soha nem hallottam még úgy senkitől, ahogyan ő játszotta. Ilja nem figyelt Musszorszki szavaira. Érezte, hogy a kezében van a megoldás. A háttér engedelmesen kezdett azzá válni, ahogyan ő látta a muszorsz két keretező valóságot. Vajon miért gondolt arra a nagy hogy ez a végrendelet... Miért érezte úgy, hogy itt az ideje? Éljának csak arról volt tudomása, hogy muszorsz mond valamit. A szavak értelme nem jutott el hozzá. Viszont úgy érezte, meg kell végre szólalnia, nehogy Muszorszky udvariatlannak tartsa. Úgy is volt valami, ami izgatta. Még ha tudta is. Esetleg kellemetlen lesz a kíváncsisága. Hát... Euh, igen. Nem tudom. Kapaszkodott vissza a valóságba, miközben a kritikus ponton túljutva, a feszültségtől megszabadulva dolgozott tovább. Muszorszki mosolygott. Ön valójában nem tudja. Teljesebben fogalma sincs arról, hogy én mit mondtam. Így van? Így, ismerte be Ilya. Nem baj. Az lenne a baj, ha a motyogásommal zavarnám az önmunkáját. Ilja fölnézett, és egyre elégedettebben mérte össze a képet azzal, amit látott. Szeretnék valamit kérdezni öntől, Mogyeszt Petrovics. Persze csak akkor válaszoljon, ha ez nem kellemetlen önnek. Nem tudom, milyen kellemetlenséggel lenne képes önszolgálni, drága rudas uram, Vladimir Vasiljevic ötlete után. Pedig éppen ezzel kapcsolatban kérdezze csak bátran. Ilja újra fölnézett. A kezében tartott ecset a mennyezet felé meredt. Igaz az, amit Vladimir Vasziljevics az ön Vejmári útjával, Liszt meglátogatásával kapcsolatban mondott. Valóban így történt? Valóban csak ezen múlott. Muszorszki egy ideig úgy nézett Iljára, mint aki nem tudja, melyik válasza okoz nagyobb csalódást. Azután megadóan, szomorúan bólintott. Vladimir Vasiljevics, mint mindig, most is az igazat mondta. És megdöbbentő pontosággal olvasta a fejemre saját akkori mondataimat. Ilia zavartan nézett muszorszky És? Muszorszky lassan ingatta a fejét. Nincs és, drága rudas uram. Így történt. Az most már teljesen mindegy, hogy nyolc évvel később, ebben a korteremben, szégyelleme magam miatta vagy sem. De a szégyen rosszul. Sajnálom, és bánom, hogy így történt. Ilia nem tudott mit mondani. Újra a vásonnal kezdett foglalkozni. Viszont van erőm hozzá, szólalt meg egy idő után Muszorszki, hogy beismerjem ezt a védkemet. Hogy leszámoljak minden védkemmel, és kezdjek mindent. Ezért ne csodálkozzon, hogy nem kérdezem meg öntől, mi a véleménye erről a végrendelet ügyről. Hirtelen felélénkült, lelkes mozdulatokkal kísérte szavait. Ha nagyon erőszakolják, megcsinálom. Legfejebb, legfejebb lesz egy végrendeletem. De én dolgozni akarok, dolgozni fogok. Szembefordult az ablakon beözönlő fényjel, hunyorgott. Nem sokára itt az igazi tavasz. Addig, Jethrem, majd ezt a kedves dottorét, amíg ki nem enged. Neki fogok a hangszerelésnek, és addig dolgozom rajta, amíg Dária Mihálylovna a nyár elején szélnek nem ereszti a növendékeit. Akkor aztán... Két karját a magasba emelte. Úgy nyújtózott hogy élje hallotta a csontjai ropogását. Jöjjön velem, drága rudas uram. Menjünk el együtt délre innen, Babilomból! Először Harticiára, hogy tisztelettel, de hozzájuk illő vidámsággal adózzunk az önkozákjai emlékének. Azután még tovább, délre, a Krímbe! Majd le egészen Konstantinápoig! Gondolja csak el, micsoda út lenne. Eljön rudas, uram. Ugye? Elutazunk együtt. Ilja hátradőlt. Elégedetten nézte a képet. A háttér, a két volt engedelmesen ott vibrált a vásznon. Persze még nedvesen csillogott de Ilja tudta, hogy sikerült. Holnap még egyszer gondosan megnézi majd, az első benyomásnak kiáró figyelemmel. Elutazunk, rudasuram! sürgette Muszorszki. Ilja hígítós csészébe tette az ecsetet, és bólintott. Elutazunk, Magyar Petrovics.